Bref Páls til Fílemons Fílemons er enka bref frá Páli til Fílemons vegna strókuðrælsins Ónesimussar sem tekið hafði kristna trú og verið samverkamæður Páls, saman ber Kolossu bref fjórðu kabli nýjunda vers. Páll beður Fílemon að taka við Ónesimussi aftur sem kristnum bróður. Þótt brefið sé ekki langt aðeins 25 vers, Veit er það betri innsin í eðli og alvöru kristins samfélags en flestar aðrar heimildir frá frumkristni. Þar kemur fram hvernig frumkirkjan leitast við að líta á hvern einstakling sem nýja sköpun í kristi en ekki útrá þjóðerrni, kinnferði eða þjóðfélagsstöðu. Saman ber Galatabréfið 3. kabli vers 28 og Kolossubréfið 3. kabli 11. vers. Bref Páls til Philemons Kveðja Páll, bandingi krist Jesu og Tímoteus bróður okkar, helsa elskuðum vini okkar og samverkamanni Philemon, svo og appiðu systur okkar og arkibusi samherja okkar og söpnöðinum sem kemur saman í húsi þínu. Náð sé meðiður og friður frá guði föðurvorum og drottni Jesu Kristi. Þakkir og fyrirbæn Ég þakka guðum mínum ávalt er ég minnist hín í bænum mínum, því að ég heyrum um trú þín á drottni Jésu og um kærleik þinn til hinna heilögu. Ég byð að það sem þú átt og gefur í trúnni styrki þig til þess að skilja allt við góða sem veitist í Kristi. Mikla gleði og uppörfun hef ég þegið sakir kærleika þins, því að þú, bróðir, hefur endurnært hjörtu heilagra.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 Ég sendi hann til þín aftur og veri hann þó sem hjartaði brjósti mér. Feiginni vildi ég hafa haldið honum hjá mér, til þess að hann í þinn stað væri mér til hjálpar í fjötru mínum vegna fagnaðar erindisins. En nán þín samþykkis vildi ég ekkert gera til þess að velgjör þín skildi ekki koma eins og af nöðung, heldur að fúsum vilja. Vísast hefur hann þess vegna orðið viðskila við þig um stundarsakir, Að þú síðan skildir fá að halda honum eilíflega, ekki lengur eins og þræli, heldur þræli fremri, eins og elskuðum bróður. Mér er hann kær bróðir. Hvað miklu fremur þó þér, bæði sem maður og kristin? Ef þú því telur mig bróður þinn í trunni, þá tak þú á móti honum eins og væri það ég sjálfur. En hafi hann eitthvað gert á hlutaðinn eða síðan í skuldvið þig, þá fær þú það mér til reknings. Ég, Póll, rita með eigin hendi, ég mun greiða. Að ég ekki nefni við þig að þú ert jafnvel í skuld við mig um sjálfan þig. Já, bróðir, unn mér gags af þér vegna drottins. Endur nær hjarta mitt, sækir Krist. Full viss um hlýðinni þína, rita ég til þín og veit að þú mun gera jafnvel fram yfir það sem ég mælist til. En hafðu líka til gestaherbergi handa mér, Því ég vona að þið öðlist á bænhestlu að fá mig aftur. Kveðjur Epafras, sambandingi minn vegna Krist Jesú, byður að helsa þér. Sömmulegðis Markus, Aristarkus, Demas og Lúkas, samverkamenn mínir. Náðinn drottinsvors Jesú Krist sé með anda eðar.